سورت الضحى مکیره پریک یول تیاتون دی یول تیاتون او دغه دا د سوره فجر نه پت نازل شوه دی او د سوره انشراح نه مخکی نازل شوه دی هاغه په جمع کې 93 نمبر سورت د قران دی په حالت د نزول کې یولم نمبر سورت د قران دی ما قبل سره غبت سره ما قبل کې بیان د قتم بالشمس فنور باندې د قتم قړو او پریک بیان د قسم د الضحى د چاچ په وقب باندې قسم جوړو او بیان د مجازات او تدوارو کې دي لکه ما قبل کې ذکر د ابوبکر رضی الله عنه دي او په دې ذکر د محمد عليه الصلاه والسلام دي په دې کې ذکر د محمد عليه الصلاه والسلام دي او موضوعي تر بیان بیان د شواهدو بیان د شواهدو دي انه وضحا شان نزول دي د دې نزول ته باب د جن دب ابن عبد الله هغه واقعہ ده بخاری ترمذی دا واقع راغته دا بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راغته دا ترمذی رحمۃ اللہ علیہ راغته چې حضور علیہ الصلات والسلام ګت زخمی شو پیغمبر علیہ السلام ګت زخمی شو او بل نبی علیہ الصلات والسلام یو بیان کړو چې په دا باب خبر پلان کای کوم نو اغا وحی سم د لیک شو تعفیر تر راغلا ام جنیم دا بوله حب ظالمه چوا په ټول مکه دی خبر مشهوره کړه نور مشرکین او کې مشوره کا چې پیغمبر علیه الصلاة و السلام نا خدای ناراضه شوی دی ملګری ته ناراضه دی او په وحی من را دي او خو دا نه خبر شوی او دا ټول هغه چې دیکړه دا خبرو کړم دا صورت الله نازل کړ چې پیغمبر نه الله راضي دي ناراض نه دي به ما خبر را چې وحی برالېږي بلې پیغمبر کوته که زخمی شو الله به اور له جوړه کیه دا په ټول صورت مکی دی یول پکې آیاتونه دي 40 پکې کلمات دی یو تو دو یو سل دوا یعنی دوا دا پاس سل پا دی که حروب دی او سلویخ پا که کلمات دی و الزوحا قتم میدید پا وقت تاق بانده واللیلی دا سجا قتم میدید پا باندې بانده کلیج پردوا ما و تاک ربوکا و ما قلا نی ترکره تا ربوکا پروردگار یعنی تا پروردگار تا شر لینی و ما قلا او نو نی دشمنی دا تا ترا نی دشمنی در ترا کرده تا ولالاخر دو خیر لک من الاولا ها مقاصرتی دیغه بهتر دی تا د پاره د دنیا د ژوندنا بن حالت الاولا نه دا اخیری وخت دی دا حالت اولانا بهتر به اخیری وقت دی دا حالت اولانا لومبی وکه تا کړئ سګنو او ذکر کومرملګری لومبی وکټول تا دشمنانو او د ټول دوستانو لومبی وکه وقالو پکاړ وشته وستا صحابو دې کوڅي پوری دعوت دي ولتو فیاتیک ربک فترض زر دې دې درب کی تعالی پروردگار تا فترض لادمام الوحی فترض فترضا فتبرز شي علم یجدک یتیمن فاو آیا علم یجدک آیا نی مونته تو یتیم کیتی یتیم وی فاو تو یتیم نه پلارونه دې مور اد کنو طالب پیدایش نمک وفات ماشوم بچی ایلیت سادیی کور کلویشوی بیا اللہ تعالی در لفت مرسا در کر یو یکیم ماشونوی فٹو لدنیا باندی اللہ تعالی سان لاک چیز را حاوی کو نمعاویہ پا دور کتا دمرا فتوحات کی گی چھے پین ساٹھ لاک چون ساٹھ ہزار مربع میر باندی سا سا سا سا سا با حکومت کی گی او پاکستان تو لفت مردے پاکستان پونے دین لاک مربع میر لے نمعاویہ دور ووجدك ضاللا فهدا او وي من ضالرا بيلاري نو بيلاري پیغمبر ته بيلاري ویل شي چې پیغمبر بيلاري والله ورطلا رولا نا فقمی تاب سره بيلارو غير عالمين بالشريعه د شريعه په علوم باندې عالم نو دا ته بيلارو یعنی پس نو کویدو عميو نو کته ورته وی چې اقرا بما ان بقاري نو ورته وی اقرا بما ان بقاري مخ ته روانه فهد او لار او وجد کائنن صانا او می موندا تعالرا حیل فقیل صانا پرغنی کڑے عاملی تیم فلاتا قار پر بار علی تیم چید پس اغا قهر بمقوا و اما سائله فلاتنار او سوال کو ان کی چیف فلاتنار ہمراٹا و اما بنعمت ربک فحد او ظہرال بنعمت پروردگار بل بیانوا فحد اللہ تجھم او قاومت لرایت تیلا تشارن اللہ کا منعام کری نو کاغچہ رداری ذکر کئی دیتا تحضید بن نعمت ویلیش لا تقبل ہی لا تحضید بن نعمت نصورت الانی